Faptele Apostolilor, capitolul 12 și versetul 18 Când s-a făcut ziua, și au fost într-o mare fierbere, ca să știe ce s-a făcut Petru. Petru era un deținut de foarte mare însemnătate, de aceea era păzit așa de bine, de aceea s-a făcut mare vâlvă în urma dispariției lui. Credincioșii Domnului Isus au fost în toate timpurile ceva de mare însemnătate în lume. Pentru Dumnezeu ei sunt sarea pământului și lumina lumii. Pentru lumea ei sunt un element străin care o tulbură, de aceea vrea să-i nimicească. Au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Așa va fi în lume după răpirea bisericii. O mare fierbere ca să știe ce s-a făcut cu o mare parte din oameni care lipsesc. Așa ar trebui să fim noi când este vorba de adevăr, de cunoașterea lui, să fim în mare fierbere până îl cunoaștem bine. Numai adevărul cunoscut bine îți dă liniște și lumină. Fără adevăr, viața este în nesiguranță, iar nesiguranța naște frica. Sunt momente când se face lumină, chiar și în viața vrăjmașilor adevărului. Atunci se produce mare fierbere. Dacă din fierbere aceasta vor înțelege lucrarea lui Dumnezeu, sunt salvați. Dacă nu, îi așteaptă nenorocirea. Vrăjmașii Domnului și ai copiilor săi fierb când nu li se împlinesc planurile lor nimicitoare, ei fierb în cazanul urilor. lor. Dacă pe vrăjmașii credincioșilor îi interesează soarta credincioșilor, pe credincioși să-i intereseze mai puțin soarta fraților lor? Iată o întrebare demnă de luat în seamă. Frații mei, credincioși ai Domnului Isus, când vedem că lipsește dintre noi un frate să ne ardă lucrul acesta și să pornim în căutarea lui... Dumnezeu, nemărginit Dumnezeu, te laud, te laud, mulțumesc, adânc Tu ești, Tatăl meu, te laud, te laud. Versetul 19 Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din iudeia la cezarea ca să rămână acolo. Când ura te trimite să cauți, te asemeni cu cel care caută corbul în noapte. Ura este întuneric. Cum să găsească întunericul bâșbâind prin alt întuneric? Căutarea lui Irod era căutarea morții, nu a vieții, de aceea nu l-a găsit pe Petru. Când cauți adevărul ca să te supui lui, totdeauna îl găsești, altfel degeaba te trudești. A luat la cercetare pe păzitori și a pus să-i omoare. Irod nu voia să creadă că a fost o minune a lui Dumnezeu, de aceea căuta să lămurească lucrurile pe căile firești ale păcatului. Când nu vrei să crezi în puterea și lucrarea lui Dumnezeu, când înlături supranaturalul, în legătură cu credincioșii săi, cu slujba pe care o fac ei sau cu lupta care se duce împotriva lor, ajungi în fundătura diavolului. Pentru izbăvirea lui Petru a trebuit să moară atâția oameni nevinovați. Planul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească desăvârșit orice s-ar întâmpla în lumea diavolului. Proverbe 21 cu 28 cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit. Isaia 43 cu 4 Pentru că ai preț în ochii mei, zice Domnul, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Să umblăm cu mare atenție când este vorba de oamenii lui Dumnezeu ca să nu fim pedepsiți de El. Irod căuta să-și păstreze onoarea și prestigiul în fața iudeilor, de aceea a poruncit să fie uciși păzitorii. Vina, zicea el, era a lor, pentru că n-au păzit bine. Când umbli să-ți păstrezi reputația omorând cu limba sau cu sabia pe alții, crezi că vei scăpa de dreapta judecată a lui Dumnezeu? Fii atent! În urmă s-a pogorât din iudea la cezarea ca să rămână acolo. Când ai fost înfrânt într-un loc, crezi că mergând în altul vei trece drept biruitor? Nu te înșela singur. Cine este rău într-un loc, este rău pretutindeni și cine este bun, va fi bun pretutindeni și pe pământ și în cer. Irod, după săvârșirea crimei, a părăsit Ierusalimul și s-a dus în cezarea, unde a rămas până la moarte. Mai făcut copilul tău, izbăvit din veacul rău. Ca să-ți cânt ca să-ți cânt neîncetat, Leuda, leudat, leuda. Versetul 20 Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el, și după ce au câștigat de partea lor pe blast, care era mai mare peste odaia de dormită a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Irod este icoana firivec, totdeauna neliniștită și mânioasă. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și Sidon. Mânia se naște numai din lucruri pământești, nu din cele cerești. Irod era un rob al pământului și al păcatului. Tirul și Sidonul, aceste două mari porturi comerciale, care nu erau sub guvernarea lui Rod, îi făceau concurență. În comerț și în umblarea după slavă șartă nu există pace, credință și nici dragoste. Aici domnește diplomația, pentru că duhul luciferic lucrează cu putere. E ogorul lui. Dar aceștia au venit toți într-un gând de la el. Interesele pământești comune unesc pe oameni, dar nu le dă unirea pe care o dă credința care lucrează prin dragoste. De aceea tot ce se face nu durează. Numai ceea ce vine de sus, de la Tatăl Luminilor, dă viață și unitate făpturilor. Cei din Tir și Sidon erau uniți numai în afacerile pământești pentru a birui pe un vrăjmaș comun, Irod. Pentru cei credincioși Domnului Isus, orice unire cu alți oameni din care împărăția lui Dumnezeu nu câștigă, este primejdioasă. După ce au câștigat de partea lor pe blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Așa este în comerț, politică și afacerile lumii, mituire și trădare. Cei care fac parte din împărăția lui Dumnezeu nu umblă cu astfel de treburi murdare. Ei nu mituiesc pe nimeni și nu se lasă mituiți. Există și politică religioasă, unde se umblă după scaune și posturi, folosind metodele și căile din lumea nereligioasă. Acest lucru este și mai murdar. Cine umblă cu așa ceva nu face parte din împărăția lui Dumnezeu. Mai este O Dumnezeu mai este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 Mândria este scara de pe care cade orice om care se urcă pe ea, fără excepție. Pe catalige par mai înalt, dar nu mai sigur, așa sunt cei ce se mândresc. Sfântul Ioan Gură de Aur zice Ce vietate poate fi mai sălbatică decât slava de șartă, care atunci mai ales se sălbăticește când este servită mai mult? O asemenea însușire nu au nici fiarele care din potrivă se îmblânzesc când cauți la ele pe câtă vreme slava deșartă procedează cu desăvârșire al minteri. Fiarele cele mai disprețuite se îmblânzesc, iar fiarele cele cinstite se sălbăticesc și se înarmează împotriva cinstitorilor. Într-o zi anumită Istoric vorbind, ziua anumită despre care se amintește aici a fost ziua când a sărbătorit pe împăratul Claudiu, care se întorcea biruitor din Britania. Atunci Irod, în fața mulțimii adunate, a ieșit îmbrăcat cu hainele împărătești cele mai scumpe și a început să vorbească plin de sine norodului. Dumnezeu a îngăduit să se înalțe pe cea mai înaltă culme ca să-l poată dobori închip chip desăvârșit. Irod s-a îmbrăcat în hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și vorbea norodului. Când te îmbraci numai cu ceea ce ești tu, și ezi numai pe ceea ce ești tu și vorbești din această stare, ești totdeauna în pericolul morții. Versetul 22 Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Ca să mă gulească pe Irod, norodul adunat, printre care vor fi fost și negustorii din Tir și Sidon, au strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Irod deci a fost așezat în locul lui Dumnezeu și s-a simțit fericit în asemenea loc. Dumnezeu însă nu s-a lăsat bat ci și-a rostit îndată judecata prin îngerul său. Cine se așează în locul care se cuvine numai lui Dumnezeu, să se aștepte la judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Ea nu întârzie să vină. Când este vorba de adevăr, nu trebuie să ne luăm după părerea mulțimii, ci să privim de la cer spre pământ de la Dumnezeu, cuvântul său, spre om și așa vom ajunge să vedem lumina adevărului. Un înțelept, George Călinescu, spunea Gloata este adunarea numerică întâmplătoare și incorectă, iar opinia este mai totdeauna greșită. De obicei gloata nu are criteriul adevărului pentru că se lasă călăuzită de instinctele cărnii și de spiritul de turmă, de aceea nu poate judeca. Sunt și cazuri când vocea poporului este vocea lui Dumnezeu, mai rare însă și mai ales atunci când poporul stă în lumina soarelui dreptății. Dostoevski spunea, nu te minți singur, cel care se minte pe sine și își pleacă urechea la propriile sale minciuni, ajunge să nu mai deosebească adevărul nici el, nici în jurul lui, să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea cealaltă. Un alt înțelept spunea, «Lingușirea e o laudă și o insultă. Cel lingușit aude numai lauda». Iar Alexandru Vlahuță a spus, «Ce nesuferită este seriozitatea omului nul». Un filozof grec din vechime, Diogene, pregătindu-și lintea modestă, era luat în râs de Aristip, un eleva lui Socrate. «Dacă ai fi învățat să lingușești pe Basileu pe conducător, n-ai fi fost nevoit să înghiți linte» la care Diogene i-a răspuns, iar tu, dacă te-ai fi mulțumit cu linte, nu te-ai fi înjosit lingușindul. Bine scriatul Tudor Argezi în privința fățărniciei și a lingușirii, ferește-te să respecti fațada până n-ai văzut interiorul. Un scriitor creștin vorbind despre orgoliu spunea, firea omenească se dovedește slabă din două puncte de vedere în raport cu puterea, pe cel care o deține, puterea îl lasă ușor să alunece în orgoliu, iar pe cel aflat sub puterea primului îl lasă ușor să alunece spre lingușirea acestuia, din teamă și din interes. Atitudinea de lingușire a supusului, prin care se exagerează meritele celui aflat la putere sau chiar îi se inventează unele, nu face decât să-i sporească orgoliul acestuia. Totul devine un cerc vicios spre pierzarea celui care are puterea și spre nenorocirea celui supus. Pe scurt, cel ajuns la înălțimea puterii să considere nu atât satisfacția altitudinii atinse cât înălțimea de la care ar putea să cadă. dios este locul unde se slăvește omul în locul lui Dumnezeu. Cine se înalță va fi smerit. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Așa s-a întâmplat și cu nebucat nețar împăratul Babilonului. Jepa lui pe veci mă pus în locasul cel de sus, ca să-ți cânt nemai sfârșit, ca să-ți cânt nemai sfârșit, prea mărit, prea mărit, fi prea mărit. Versetul 23. Îndatele a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Îngerii Domnului apără slava Domnului atunci când ea este furată de făpturi. Aceasta este una din slujbele lor. Cuvântul înger, angelos în greacă, întâlmăcire înseamnă sol. Orice credincios adevărat al Domnului Iisus Hristos este un sol, un trimis al Său aici în lumea întunericului păcatului ca să fie lumina, ca să fie un sol al Evangheliei, un martor al învierii Lui. El trebuie, are datoria să apere slava lui Dumnezeu așa cum trebuie să apere adevărul Evangheliei de învățăturile străine de Evanghelie. Dumnezeu are îngeri care poartă pedepsele lui pentru oamenii răzvrătiți față de el de orânduirea lui. Omul este om, orice rang ar avea, și trebuie să rămână la locul lui de om, adică să nu se ridice mai sus. Dumnezeu vede lucrul acesta și trimite îndată judecata sa cea dreaptă. Oricât de înalt este copacul, frunzele lui tot cad la pământ, spune un proverb, dar și el va cădea pentru că niciun copac nu e veșnic. Un alt proverb spune, pe cel ce vrea să-l piardă Dumnezeu îi ia mințile, nici când tiranii n-au știut să judece drept. Pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Când umblii după slava care vine de la oameni sau când tu dai slavă oamenilor și nu lui Dumnezeu care a făcut totul și deci și pe oameni, să te aștepți la pedeapsa din partea lui Dumnezeu. Cine slăvește pe Dumnezeu va avea parte de slavă, cine devine una cu adevărul va avea parte de soarta adevărului și de slavă și de prigoană. Să dai slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumești pentru toate lucrurile, aceasta trebuie să fie cea din T.I. grijata, copila lui Dumnezeu, fratele meu. Cine dă din toată inima slavă lui Dumnezeu este ferit de umblarea după slavă, de șartă și de orice rătăcire. Cine fură slava lui Dumnezeu nu poate avea alt sfârșit decât cel al lui Irod. Mâncat de viermi, frământărilor lăuntrice, ai mizeriilor de tot felul și ai deznădejdi crude. Mândria poartă în sine punga cu viermi neadormiți, care rod fără cruțare pe omul robit de ea. Și a murit mâncat de viermi. Păcatul sub toate înfățișările lui este un vierme care roade pe om în toată clipa. Frica de viitor și de oameni este un vierme cumplit care roade lăuntrul omului. Guana după slavă șartă și după bogăție este un vierme nesătul, care roade chinuitor pe oricine care îl primește în viața sa. Dacă nu dai slavă lui Dumnezeu, te mănâncă viermii păcatului, ai pornirilor firești și ai rătăcirii. Irod a murit în anul 44, lăsând în urmă patru copii. Unul din ei, Agripa al Doilea, îl întâlnim în Faptele Apostolilor 25 cu 13, în legătură cu procesul Sfântului Apostol Pavel. Nepătruns, o Dumnezeu, nepătruns, te laud, te laud. Prin Hristos, în taina ta, am ajuns. Te laud, te laud. Versetul 24. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Ținând seama de cele citite în acest capitol, cuvintele de mai sus parcă sunt o concluzie la toate. Față de lupta stăpânirii pământești împotriva urmașilor Domnului Isus Hristos și împotriva credinței, cuvântul lui Dumnezeu, ca și puterea vântului față de opintirile oamenilor care vor să-L oprească, se răspândea tot mai mult. Se răspândea în timp ce Irod a pus mâna pe unii din biserică ca să-i chinuiască. Se răspândea în timp ce Apostolul Iacov era mort. Se răspândea în timp ce Apostolul Petru era în temniță. Oricât de potrivnice erau condițiile atunci pentru cuvântul lui Dumnezeu, el tot se răspândea. Nu numai atunci, ci tot timpul istoriei pe pământ a bisericii lui Hristos, cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit și biserica a crescut, cu toate împotrivirile strânite de satana prin puterile omenești, de pe pământ sau din înmulțirea păcatului în lume. S-ar putea spune fără greș că răspândirea cuvântului lui Dumnezeu a fost cu atât mai mare cu cât împotrivirile au fost mai puternice. De multe ori noi ne gândim că în cutare sau cutare condiții s-ar răspândi mai bine cuvântului lui Dumnezeu, dar Dumnezeu își are condițiile lui cu totul diferite de gândurile și planurile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nevoie de condițiile favorabile ale pământului sau de bunăvoința oamenilor oricât ar fi ei de însemnați. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândește prin puterea lui Dumnezeu care trece peste orice piedică. Iată un adevăr pe care ar trebui să-l învățăm bine noi credincioșii Domnului Isus și să nu cerem schimbarea condițiilor după mintea noastră. Cuvântul Domnului este ca Domnul, înaintează fără oprire. Psalmul 68 cu 4 Faceți drum celui ce înaintează prin câmpii, Domnul este numele Lui. El este lumina și lumina este o necurmată înaintare, altfel n-ar mai fi lumina. Așa cum sămânța vieții fizice nu poate fi împiedicată în răspândirea ei peste întreg pământul, tot așa și sămânța cuvântului lui Dumnezeu, sămânța vieții duhovnicești, nu poate fi împiedicată. Ea se răspândește neîncetat, prinzând rădăcină în tot mai multe inimi. Numai viața se răspândește, cuvântul Domnului fiind viu se răspândește necurmat, iar eu, ca făptură vie a lui Dumnezeu, trebuie să fiu un purtător înflăcărat al cuvântului, să fiu un cuvânt întrupat. Cuvântul Domnului trebuie să se răspândească zilnic în toate laturile ființei mele, așa cum se răspândește hrana în trup. Numai în felul acesta trăiesc o viață normală în Hristos, viața de biruință și de roadă, de bucurie și lumină. Cuvântul Domnului este ca un mir care își răspândește mireasma peste tot, acolo unde este turnat, așa ca mirul Mariei când a spart vasul de alabastru ca să îmi pe Domnul Isus Hristos. Dacă și eu am primit prin credință acest sfânt cuvânt, mir dumnezeesc, el mă umple de mireasma sa și pe oriunde merg o răspândesc. Adevăratul creștin este un vas care poartă mirul adevărului lui Dumnezeu pentru mântuirea semenilor. Sfântul Apostol Pavel, în legătură cu gândurile de mai sus, scrie Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în toată înțelepciunea. Să fim plini de Cuvântul lui Hristos ca să-i răspândim peste tot mireasma. Un credincios spunea Un fragment din Biblie bine aprofundat are mai multă valoare decât citirea îngrabă a unei părți lungi. Alt credincios spunea când această viață trecătoare se va sfârși, nimic altceva nu va rămâne decât ce a fost produs de cuvântul lui Dumnezeu. Luther scria limpede despre cuvântul lui Dumnezeu, Biblia este ca un copac uriaș, fiecare cuvânt al ei este o ramură puternică. Am scuturat fiecare din aceste ramuri, atât de dornic am fost să văd ce poartă în ele și ce îmi vor dărui. Niciodată scuturatul lor nu m-a dezamăgit. Cu privire la traducerea Bibliei pe care Luther a făcut-o în limba germană, el cu treiera săptămâni întregi, întrebând în stânga și în dreapta pentru a găsi cuvântul cel mai potrivit. El spunea, trebuie să o întrebi pe mama în casă, pe omul de rând din piață, să te uiți în gura lor ca să vezi cum vorbesc și apoi să tălmăcești. Un înțelept scria, țineți-vă strâns de Biblie ca de ancor libertății voastre, scrieți-vă perceptele ei în inimile voastre și puneți-le în practică în viețile voastre. Tot progresul realizat în adevărata civilizație îl datorăm influenței acestei cărți și la ea trebuie să privim ca fiind călăuza noastră în viitor. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Cum s-a mai zis? Indiferent de ceea ce se petrece pe pământ, indiferent de părerile și luptele oamenilor, indiferent de anotimpuri, planul lui Dumnezeu se împlinește fără nicio lipsă. Răspândirea cuvântului adevărului sfânt printre oameni, zidirea trupului lui Hristos și revărsarea ploii Harului Dumnezeiesc nu pot fi oprite de nici o putere străină de Dumnezeu. Dacă am primit cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu în mine, el se va răspândi în toată ființa mea, îmi va cuprinde toate planurile mele și va pune stăpânire peste toate lucrările mele. Cuvântul Domnului este foc și unde El este prezent, aprinde totul. Și numărul ucenicilor se mărea. Biserica fiind născută din cuvânt este asemănătoare cuvântului, crește, se răspândește și se întărește neîntrerupt. Numărul ucenicilor Domnului Isus se va înmulți atât de mult până va umplea tot pământul. Dacă porunca lui Dumnezeu dată prin Adam, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, a fost și este împlinită cu cât mai mult porunca dată celui de-al doilea Adam, Domnul Isus, de a umplea pământul de făpturi noi, va fi împlinită. Aceasta e legea vieții. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetele de la 18 la 24. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitorii lui și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudeea la cezarea ca să rămână acolo.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 Îndată l-a lovit un înger al Domnului pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncate de viermi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Spre slava Domnului cântăm cântarea Dumnezeu, nemărginit Dumnezeu, te laud. Dumnezeu Nemărginit, Dumnezeu, Te laud, te laud. Mulțumesc, adânc tu ești, Tatăl meu, Te laud, te laud. Mai făcut copilul tău, Izbăvit din veacul rău, ca să-ţi ne neîncetat, ca să-ţi ne neîncetat, Lăudat, lăudat, fi lăudat. Maestos, o Dumnezeu, maestos, te laud, te laud. Mai mântuit prin Hristos, pe lauri, pe lauri. Jertfa lui pe veci m-a pus în locașul cel de sus. Ca să-ți câștigne mai sfârșit, ca să-ți nemai mai sfârșit, prea mărit, prea ne fii Nepătruns, o Dumnezeu, nepătruns, Te laud, te laud. Prin Hristos, în taina ta am ajuns, Te laud, te laud. Învierea Lui de plin, Cerul l-a deschis divin. Ca să-ți cânt un cânt să-nim, Ca să-ți cânt un cânt Și mă și mă În mă -nchim.